أنزل الكتاب ولم يجعل له عواجا والصلاة والسلام الأتمان على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد, بعد صفات احروف الهجائی سبع, سبع عشر خودکی داسی لکھلے سبع عشر بیا بور صرف حمزان وائد الهجائی سر صفات احروف الهجائی سبع عشر داسی صفات د حروف هجاو واللستی صفات احروف الهجا سبع عشر من هن خمس ضد خمس تشتهر فدیکی پینزد پینزو زدی چا چا تا یاد دیلاس جت کئی صفات لازم متضاددار تا ترجمه خدر لیادتا کنی تهره نه کتابه تا ز په شعر وانی ټول کې ابتدا کې کتابونه به تاسو یادول کوم یاد دي منظومه والمفيد کې اول شي ژور نه اتکړو باغې باندې روان غړو دا کایو کڅه په بانک به کار چلو نو نورا خو اخر خیریت ته را جهر و رغو و استفال و انفتاح جهر ده رغوات ده استفال د انفتاح ده لسمات و عرف ضدها بالاتضاح بالاسمات ده او داغی ضد ازلاق او پیجن زد ده حروفو تا دی صفاتو پینزو بالاتضاح پو وزاعت سرات نردی هر یو زد تاسو پیجن ای محموسو ها فحثهو شخص سکت هل يمكن أن تسمع ذلك؟ أما شديدها أجد قطم بكت وبين شدة وبين الرخوي وبين شدة وبين الرخوي وسط نموغن ديك داسي وبين شدة وبين الرخوي وسط سألت ديك سنجده وبين شدة بين الرخ و بين الرفق و وسط ضاغط فيل عمر علو و هاقد قص ضغط وبين شدة بمن شدة كي وبين الرخ بمن درخوت كي فيلن عمر علوها او تلن عمرك دا وسط علوها استعلاءكم حروف ق خص ضغط وشي كنه عاشير بصوك ويوسف تو هذاش بين <تصفيق> شدتي فيلي حوله ګوري غلطه وایه وا ورتره څنګه دی بیا بعلوهانی بیا بوعلو ما وخت ته پوسو کوي دا څنګه عمر وعلوها خذو وعلوها ويا وبين شده وبين الرخو وسط الرخو والرخو یو شیری خطوا و یوس فی لی نومبر و فی لی نومبر و اولو ها شیر وای په دې شیر کې لګ الفاظ غران دی په اعتبار دوهلو سره نو شیر دی نه و چې ته پکې نخلی اولی صحیح ک بیا یو ا و بین شدته و بین الرخو وسط دا یو کارشم فيلن عمر وعلوها قض خص ضغط خو شیخانا کدیله ما سوچکره او دغه له زبان کړه سوچمه اونکو ان شاء الله دغه ز احسان شیر بسکو جوړوم چې اسان الفاظو کوې له ويش وي وای یو کس زم ما غار اخلاصشی اه توایا واخمه زایا کوراله زر شاب او بینه شدته و بینه بغض المصل یبن رما و بینا شدت ام و بینا ریخ ب بست فیلیل اعمال و علوه آئیل خوابتی بمچان محشم سلو rachlerم کرو پھرا و بینا شدت ام و باینا ریخ بست شې دې کې مې وایي نه د موسکا چیرې په ټاپه کې بل سره وېستل یو کاراچۍ لغت ته کې مو ما جمعه توه توه وبين شده وبين ريق وسط في له مربع ومحافظ فص ضغط ايه سرست شلكم بقيلاتك وده شيء لا بيتقوكو توه والله وبين ضغط فيلن عمر وعلو هاق خص ضغط طول يخصه اخصه خص صاد وضاد ط و صاد وضاد ط و ظ اطباقات حروف دي وَفَرَّ مِلَّ بِنْهِيَ الإِذْلَاقُ أَوْ دَاحِرُ فِي إِذْلَاقَتِي وَلِصَفِيرِ الصَّادِ سِينٌ مُهْمَلَةٌ صَفِير د پارسه شي سواد او سين ده مهمله چې په سين باندې نشتا ټکي نشتا زَايٌ أَوْ زَادَ زَايٌ وَأَمَّا قُطْبٌ جَدٌّ قَلْقَلَهْ يَا طَاتَئَ إِلَى قُطْبٌ جَدٌّ د او په جزړې قطبو جدن واللینو <سؤال> عالتا <سؤال> شد نو دلته پی شد ده قطبو جدن غا اغضا اکی وزن شیری ده وجید ارتویلو قطبو جدن اللینو <سؤال> واون سمیاون عرفا واللامو ورراب انحرافن غصفا لین پا واو کده سمیا بیا پا یا کده عرفا معلوم کرده شویده حروف لین سوذی دعا واو ویا امم واللام والراء بانحراف وصف او لام او په انحراف باني موصوف كړي شيوي دي يعني بې دي کې انحراف صفته وکرر الراء وفش الشين تراک تکرير او په شين کې تفشي او استطيل الضاد تحوز يقين او په ضاد کې استقالات تحوذ یقینا کویل یوجد تفوز یقینا خبر وکنا ها تبع یقین تور باندې کامیاب شي چې دی قران صحیح تلاوت کړه تحوز تبع راجم کی یقین لرا ها انا دا خبر دا دا دي چې کوم صفات بابو معانی الصفات، او د دی صفات و معنی آگانی اے، تا صور سویلی، چه هم ستوی، شدت ستوی، رخوت ستوی، تو مونگ پا تجوید کی خو اصل مسئلہ دا دا دا شی دا صفاتو دا نو، تفصیلی مونگ پایلی، الهمس و جری و نفس الحروفی، هم ستوی جاری که دلده ساد حرم، یعنی تا سوائی که نسا جاری پاتی شی، حروف محموس سودی، لسل، دور مسیسی دیوال جهرو والجهرو حبس نفسیه المعروفی والجهرو جهر چره حبس نفسیه المعروفی یا حبس جریه المعروفی بندی دل دجاری کی دود دی سادی معلومه خبر هذا <تصفيق> والرخ وجري الصوت والشده لا رخوه ستوي تش <تصفيق> جاري طجي والشده تولا او شده توي تش اواز بند والوسط بين الحالتين حصل او توسط طمند دو حالتن كيو حالت رفع اللسان بالحروف استعلاء پور ته کول د جبي په حروف سره دې ته استعلاء او چې جبي جر بره تعالو ته پور ته شریده سوې استعلاء وخفضه به استفال يجلا او کته کول د جبي په سره استفال يجلا ام څه شوهه ده سرګان لاتباق إلسا قل لسان بالحنك اتباق ستاوي لكيه قي وسكول دا دي جبي دا پوري والانفتاح وفتح ما بين الحنك انفتاح ستاوي <تصفيق> كل راوستل بمان دا جبي أو دا تالوكي يعني جب برا وننخلي لإذلاق خفة الحروف وضعا إذلاق ستوي چه حروف كسبكوالذي خفته أسانتي هذا وضعا باعتبار ده وضع سراء باعتبار ده جو رخ سراء والإنس ما تثق لهن طبعا والانصمات ثقلهن طبع او انصمات او اسمات د درونواله دي حروف په اعتبار د طبيعت سره د دي حروف په اصل او طبيعت کې سفرت درنواله پروته اما صفير فهو صوت زائدو هر چي صفير ده نو دا زيادي اواز ته بين الشفاه مع حروف يوجد قمند شوندو کی سردا كل حروفنا دا صفير موجوديغه اغه حروف کوم دي ها صاد صفيرها صادون و زاين سينو وصفه او صفه دقلقلي المتجه چه دغید متجه معنی دا ده چداغي تعریف دا ده المتجه اتجاه شو معناه اور يدل على دي, دي تعريف تا چي الحرف في مخرجه دا خذ يدل حرف دي بخل مخرج كي دي تقلقلوي والين أن تخرج بالسهوله نين دي لين دي تالكي كي جت اطا سانتياسر روباسي حرفين يغد حروف واو لين دون شده وكلفه بغیر د سخوالی او د تکلیف نه انحراف قل فی حدّه هر چي صفت د انحراف دی قل تو آیا فی حدّه په تعریف د دی کی معنا ه عن مخرجه چه معنا د دی صدا اړول د حرف دي د خپل مخرجنا اړول د حرف دي د خپل مخرجنا وعرف التکرير بارتعادی تعریف کړه شوی د پس سارا په خوذول د راس لسان سرا بارتعادی راس لسانه تحظ بالمرادی ته حاصل کې خپل مراد لرا حالکا تکریر ستاو ای ارتعاد و رأس اللسان دجب <وصح> <ترجم> سرخ و زیدت و انتشا معنى تفشی فعلمی اکتاخ و خشی چه توپی جانی معنى دا تفشی فعلم هو انتشار الحرف داخل الفم. دا خوریدل د اواز دی د نخلقه صحیح شو والاستطاله ان اردت حدها استطاله کچره ته د هغه حد پیژن د لغوه تعریف هیم تعداد او صوت فی مخرجها دا اوګدول اواز دی په خپل مخرج کې باب د بیان د تجوید او مراتب د اغه کې تجوید کل قرآن حتم واجبو تاو دیکی عبارت سنگه دیوائی دوش عمید این لم تجویده فا انت مزنبو تجویدو کل قرآن ستا تجوید سر قرآن ویل حتم واجبو دا ضروری و واجب دی این لم تجویده فا انت مزنبو کپا تجوید سر دیونا ویلو تبا سی گناهگار لأن ربك كلف الانسان به فقال رتل القران زکه ما رب انسان مكلف کړه ده به په دې تجوید باندې فقالو فرمایلی دي جل وعلا رتل القران قران کریم په تجوید سره وایا رتل د وقف او پیژنه الترثيل ستوي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهو أن تعطي كل حرف تجويد ستوي دعاكي حرف ما يستحقه بكل لطف هذا حرف باقي مستحق ببورا نرامتي اسارا دا څه شو و یو دای که یوخته مون یې رایا والله يزيد القارئين او دا زیاتې لستون کو د قران لره نورم خاص تواله د تجوید ولا يعوذ اللسان اللحن او نه عادت کیږي دا جبه د غلطي چې تجوید دي نه کوي دا د عادت شي مګ دا به کولی ها یو آیت به شل په غلطي نه آیت یو ده او غلطي نه دی هغه یو درجه تجوید داسوک نه رانیز دی کیږي خود غلط <سؤال> وای سمرا چې دا جبه تجوید نه لري کیږي دومره بل قرانستا غلطه دي حالت مويږي پمالو د او نشته ده د دې تجوید د لپاره دوه پتون مضبوطواله <سؤال> شوه تکرار علاوه د تکرار نه تکرار غلوی چې بار بار اړي بل <سؤال> فهمي په خلی باندې من قاري او اوري دل دې د قاري نه چې قاري د خلی نه اوري نبيعام د غزارو شي وجوّد القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليل او قرآن کریم په ترتیل سره واره ورو حدر بکرا غله تدویرم بکرا غله با ان وقر شیطان الرجیم تترتیل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تدویر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حذر اودین غو تراوی دیو څوک مده پښو الحدر والترتیل والتدوير الوسۃ لتمو بلغیرو د دې د مراکبو بارک مقوال ذکر کړی چې کوم یو قول به ښه تر بیان اللحن والواجب في علم التجويد غلطی ذکر درکایو کوم شی په تجوید کې واجب د اغه ذکر درته کوي <تصفح> ولحن قسمان جلی وخفی کل حرام ما خلافن فی الخفی غلطی بدو قسمه دا یو جلیزه غټه غلطی دا او بل خفی دا اوړه غلطی دا کل حرام دا ټول حرام دي ما خلافن في الخفي سره د دې اختلاف د علماو د په خفي غلطي کې وړي کې چې آیا دا حرام دا او کنه دا عمل جلي فخطا في المبنى خل به او لا يخل المانا لحن جلدی تو لکیږي چې خطا دی او کفل مبنا په کلماتو د قران کې مبنا کې مبنا څخه د الفاظ حروف د ګډوټکل د قال فز وکالا هم همزه پزه هاوه د ح پزه هاوه اذا بي اوي دي تبديل الحرف بالحرف تبديل الحركه بالحركه تبديل السكون بالحركه تبديل الحركه بالسكون تبديل المخفف بالمشدد تبديل المشدد بالمخفف زياده الحروف ونقصانها اما جلی فحط ان فالمبنى خل به اولای خلل المانا کمانات خرابی کی او کنا کلمانا <تصفی> نه خرابی غلطی، کنا. کی کلمانا خرابی کی خو به ام غلطی ک خرابی کی کنا پ م بنا کی عمل خفی فقطن فالعرف من غیر اخلال ک ترک الوصف لحن خفی دی تو کیگی چغه خطائی په عرف د قاریانو کې بغیر د بدليدو د معنا نه قطر کې الوصفی لکه پر غدل له صفات چغه عظیمی صفات نه ده بلکې یو عارضی صفت ده او تا پرخو اصل کې په حکم د لحن خفي کې اختلاف دی پنه ځنه قاره ما د ټولو تفصیل ذکرو صحیح خبره پنه ځنه محققینو ته دا چې قاریته مستحبه طریقه ده چې د ځان بچي د غټې د وړې ټولو غلطونه غټ نه واجب دی لحن خفي نه بچ بچکی دی سره کمال د قراءت ده حاصلولی شي حسن د اتقان حاصلولی شي او دې ته کچا واجب وی لري دي چې وړی وړی غلط نه بمدان بچ کول واجب دي نو مراد ته واجبې صنائ دي مانا دا څوک چې پدی کې واقع شونه غنګار نه نا ده او کاریاں د دین اجتناب فرماي دا غیدو پهار مثالونه وسی غنني دي خوا... مثلا غنه دی وګدا کا خپل حد نه زیاته یاد غنه کې 카메라 وسته راکې دي تقریر کو حقيقي قانون کې دي کو تطنین نوراد ممک وزعات کړ تطنین ستوي بيزايغه نو کوله تا تقریبا وا دا رنگي تغليظ بلا مونو کې بغیر د زبل زين خپل زين علاوه بل مون نه دکه از کار اشهدوا اگر ته تجوید نش ته ولی ولی پک حالت خوب وایه کنه اندازہ بیا لچا تجوید نکړې او په تجوید کې وای داغه تلاوت نه دی الله انسانان پریان مړی ژوندې ټولو ساتي یا امین زه کار کړه نه دا سالوا خو نه دا چې کتاب کې دیوګه ته جوړه وځي دی ور وځي دی ور وځي دی ور وځي دی الفبا تیار شي که په خبره و نه رسیدې نو باید سړی تجوید نکړه هغه تجوید کئ چا ور لوي چې لږه د دوه ډک حرف ته نه چې لږه د دوه ډک یې حجی لا یعرف الخفیص والمجویدی ویعرف الجلیو کلو واحدی تاڑیر <تصفح> تا لازمی خبره آدھا <تصفح> نپی جانی وڑا غلطی علاوہ دا مجوید قارینا چی اگا متقن قاری دے او پدی کې خپل عمر مصرف کړی دے اگا دا وڑی وڑی غلطونا خبریگی ویعرف الجلیو یا کله واحدی هغه ټرتی هر کاری سه پیجنی هر د جمعه تاسو استاذ پیجنی ها کدا اوسو الحمدلله او رب العالمین نه بدل چکونی سي ا د رب او د رب دې شڅه ده هغه مو پیجنده کنیاله د سبق رولو رول کنه اوبم درته و چې بچی ربه دې هوښه او یو پټه غلطی دا ده پت غلطی دا سی مسالو ندر طوام چه غیطا مهرت القرار سی او مجویدین علماء رسی لگا تاو سوی ومن الناس دا غلطی دا ومن ومن الناس تاو فسقا دا دا فسقا صحیح و فاساقا هغه اغوڑو غلطو کی دو مدونو مقدار ده چرسو کنیشی پیجند ده په فدی خکار نکیگی چی بازی قاریان چاگردان تو اوی دادا سی غونتی چی لکی غونتی که ندادا سی غونتی موی باس راکا گا مدونو سو اقساب دی مدی پرعی لس اقسام دی تنگا راکا مادی لازم با دری علی فای مادی متصل با دو علی فای مادی منپصل با دوائی کلال با یو علی فی مادی آریز وفی که دری وشیدی مادی بدل کې یو حجا در آکا گا سکا تب خوابراو مو او کاری سر ایف اسکولو مو ماشمالو او بی اوی داسی مد او خوایای چیناومت پکی دا هغه نقطه واخا تجدید نو کرے کا ته وی مال قران کې دا څه مدو کوي چې مد هی او مد پکی دا به رب العالمین لیک خو غنه غنه د دې مد دی لوي که دا نه خو له ځوګه خو خپغه څیزونه غوستا د پوهی د لپاره کارياره ذکرې چې ته پسند نه پولیس د لکر خدمت مرخه ولې کړې باقی مد د لپاره خپل سبب دی صحیح شو نو چې سبب دی او که بس ما دي فرعیده نو دغه علت سبب شته کېشته العالمین غربینا او مد کیدا ستنګ مد چینه او کی ها جی ها جی نہ پېجنی پټې غلطۍ درا علاوه مجو بدن اگر قزان نقاري جوړ کړی نو د دې وجنو علماي کرام وی چې موږ او کګي فقار قاري باندې یذنا سوال طبقات انس کوی طالبان ممدانی سے پیلی اه واو چې خلک سچې دي طبقاتی نقاریاں هرڅ کتاب کې کنا صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي زان بچکول بچکول دالفاظ دا عن الجلي دغطي غلطينا يدعونه بالواجب الشرعي تواجب الشرعي عن الخفي وصونه عن الخفي المشاعي او بچکول دا دی لفظ دا پٹی غلطی اغناء المشاعی چیغا خورا دا هر سوک دا پٹی غلطی کئی مشاع ماند دائعون یدعونهو بالواجب السناعی دی تواجب السناعی وی گورا یو دا واجب شرعی او خوال دا چورو دا مانا واو رئینا وقیلا ان الواجب الشرعی یا ما فیہی اجماعهمو سوییا باز وی واجب شرعی دیتا وی جب آغی کے دولا ما اجماعی چدا حرام لے دیتا واجب شرعی وی والواجب الثانی آئی الصناعی على من الانواع او هر چ واجب ثاني دي نمبر واجب دي كم چوي تواجيب سنايي وي نوغه په دري قسمه دي يو تعليم من بطبعي يجيد قراءه النوشانو تقليد او كان من حكم الوقوف يدرى او من مسائل الخلاف او من مسائل اختلاف القراء واجبیس نه ای په دې کې سم ده یو تعلیم ومن به طبيعه یجید تعلیم ور کول غا ته چې خپل عقل سلیم سره او خپل فهم مطابق او د قاریانو د تقلید د وجه هغه قران صحیح وای غلط نه وای تعلیم ور کول بنا غا ته به چدې په خپل طبيعت سره خایسته کوي قراءتن قراءت د قران, قرآن یا یوشو او شانو التقليد و ما غره دا دا دا هم دا, دا, دا سره یا چې کوم په تقلید سره از د قیمانه قاری است تلاوتوري اضاغې نه صحیح کوي لګیا و چې زم دغه شان تلاوت هم او کان من حکم الوقف يدرا یا احکامات دي چې په جن دی شوی دي د وقفونو نه یعنی ما يتعلق باحکام الوقف والابتداء احکام دا وقف او دیبت دا سره تعلق ساتي دا دویم شو او من مسائل خلاف القرآن درماغ او چې تعلق ساتی د اختلافی مسائل <فلسؤال> سره سراء نو دا در اشوال خواه دیتا واجب سنائی وی الاغی وضاحت دا ده گورا تمنز دا واجب شرعی یو د شریعت واجب ده اغې ته وی واجب شرعي د کشريه په تا واجب کړي ایتکه کوم واجب وای واجب شرعي او بل <سؤال> واجب <سؤال> سناعي جمهور علما د علم اصول ايوه واجب شرعي څه ته وای ما طلب الشارع <سؤال> فعله لزوما چې شارع داغی کول تابانه لازم کې شريعت داغي کول پتا لازم کې دي ته وایي واجبي شرعي نقطات وي منځکه دا واجبي شرعي دي روزه او نساء واجبي شرعي دي ورکا دا واجب او فرض بیا ټولیو دي جمهور په نيت امام شوکاني صاحب وایي ما يمده فاعله وَيُذَمُّ مُتَارِقُهُ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَاجِبُ شَعِيرَتُ وَي واج چسو کیو کی نو داغه مدح کی دیشي صفاتنا ا جسو کیو نو کینو باغبان خلک لاند توان وای مذمت پی وای پاون د مذمت دی تا واجبم وای دی تفرضم وای دی مکتوبم وای دی ازوار ابن علیه مو محتمو سلسبیل و شافی و, و خبره ذکر کنی و ای واجب په تجوید کی ذکر شی دینا دو دینا بیو د دی دو مانگانو ناغسته شي. ی واجب نما مراد دی جدا واجب دی نمانا ادادا چی تغیر د دې حرف مقوا نہ معننن او نہ مبنن نه په اعتبار د مبنا سره او نه په اعتبار د معنا سره پوښی کنا کنا لَكَلْ لَحْنِ جَلِي مَكَوَا يَوْبَ دِي مَانَاشَ وَاجِبِ شَرْعِي لَحْنِ جَلِي مَكَوَا سیانت اللفظ عن الجلی يَدْعُونَهُ بِالْوَاجِبِ شَرْعِي دوئم چِدَ قَارِيَانُ پَاغِبَانِ اتفاق دَي په با باځه مسائل او احکاماتو د تجوید نو باقي په اړه کې موئی دی وقيل ان الواجب الشرعيه ما فيه اجماعهم موسويا ومقطو ہاں دا بالکل ذکر کو واجب شرعی سلاوی چې دا قاریانو په بعض مسائلو کې اتفاق ده نو قسم اول خو قطاریب د واجب شرعی کې داخل شو دا قسم ثانی چې کوم ده قسم ثانی څه شی اے قسم اول خدا او چې مبنا او معنا کې نقصان راځي دا خو لہ احنا جلید دا واجب شرعی د جزاءن به ته ساتي دا دویم قسم قسم چې باز یا مسائل چې د قاریانو په اتفاق راغليږي تو واجب شرعي وي نه غي تو واجب شرعي وي کېږي په اعتبار د غالبیت سره چې غالب په دې کې دادی چې دغه احکاماتو کې باز غالب ابن لگ لب پکې چې هغه بس شي شریعت واجب بنی بلکې په اعتبار د سیناع سره باغسي واجب <تصفح> او کوم مسائل باندې چې جمع نه دا نوګه دې لاندې نه دي دا خل مسائل بسم الله الرحمن الرحیم د هر سورته ابتدا کی ویل اجماع به نشته یا استعاذو ویل په ابتدا د تلاوت کې که چاو نو وی نو د تموند ګد نسبت نشو کولې چې دا ګناهګار شو فضیلت خو ته خود فوټ شو بسم الله صورت سورته ابتدا کیو نو نو دتا نو دغه ته چې کوم قاریان وې چې دا بسم الله واجب دا او ذو بالله نو هغه واجبې سندای کې بیا راځي شرعي کې بن غازی صحیح شو نکره قاریان باید اتفاق نشته خو ابن غازی صاحب ذکر کړی چې واجب په تل تجوید کې انقسم ویلا په قسمين او دا عامه خبره ده چې په تجوید کې واجب راشد دو قسمونو ته تقسیم یو یو واجب شرعی. شرعی نو دا هغه احکامات دي چې د قاریانو په اجماع دا یا موږوي مقصده شه ده په مبنا او په معنا کې فرق راوړلی او کتدین علاوه کامات تنبیازه شه دي واجبې صنائبش توت په دې باندې پويشد دا د دې په اخر کې درې کل چې تعلیم من بطعه يجيد قراءه او شانه التقليد او کان من حكم الوقوف يدرا او من مسائل اختلاف القراء دا <تصالح> دری اقسام دا واجب سناعی شول یو سو شیده ده من مسائل الخلاف او اختلافی مسائل او من مسائل الخلاف القرآن اغیر کے ذکر کلو دی کتل دا یو شو کمو مسائلو کچه اختلاف ده اغیر تا با واجب نوه وكما ما ناسر بما نادى واجب شرعي سره لكو سند هي سوره توبه كره ازي تجري تحتها الانهار خالدين فيها يقول سبح بارك دا ابن كثير بيا بیا زياد كره اسوي تجري مي تحت هالنهر فان الله هو الغني الحميد نافع وابن عامر وابو جعفر سوي الله الغني الحميد هیه دا دا سې مسایل اختلافیه په دې کې دې تاسو واجب وای نوې دا به واجب صناعی شي نو که زه دې دا سې قسمه قاعده پریغه مثلا یو څړی هو پریخذل تا بین الله دا کوم وخت کې به موږ فتا واجب دي دا ویل په واجب صناعی سره او قبل قرت دا سې دویم ماکانا من جیتیل وقف دو وقف خبری چی دی دا واجیبی ندی که یوکاری پا یوزے که وقف پری خو پا بلزے که که دا پا دبانی سو واجیب ندی سبب تا خوب کتیشی تابانی یوزے که لازمی ندی وقف که سبب پیدا اشو چې دا غید واجی مانا گر وڈی د بیا بانی وقف واجیبی وليس فی القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب جزري سيبوي تديو جنا مولا علي القاري سيبوي في يجوز وصل الكلمات من اولها الى اخرها في القران العظيم فالقران كده اول نه اخر طول وصل مطلب دک عبارت دادے چې کلمانا نه ګډوډيږي او چې معنا ګډوډيږي بیا سبب رالو اوس به تو وقف خیال ساته ندغه مسائل معنا څنګه غږولې یو څړې وایي انی کفر ته دلته وقفوخه او یما کفر کړي یا یو څړې وایي لا اله اله نشته اعاذو بالله یا یو څړې وایي ان الله لا يستحي دا څه قسم دا غو پتا باندې حرام دي ا دې دین ځان ساتل واجب دي سوڅه د یو متقن استاد نه سوکې قران واخلي او یزدکې نو د تاسو په کار دي چې دا سې وي په دبان سه شي واجب دي په وجوب صناع سره چې دا اوس دا خو سې وي چې دومره د استاد نه زده کړم دلته د غدري ذکر کړی ارکان باب دا دا قرآن آن. آن. ارکان القران باب د تو بیان د ارکان او د قران کې ن قراءه د بارا سورقاندې تاسو لمقد تجوید په ابتداه کې تیر درې کم کړه تب مو واو چې دا خیرت سیدې چې په هغه کې څه شي درې خبرې یوې ما ټول دا نحوی د قاېدی سره موافق ده د استلاوت دوه کوچ د نحو قاېدی سره سخوري موافقه خوري دويم د مصحف د عثمان رضی الله عنه مساحف باغي کې دی او مصحف تر سخري سمي خوري او دريم سند پیغمبر تر سيده نو د ادري خبرې جو به کې راځي د قران به اګه خبرې پکې ني نو باغي کې بیا نقصان راځي اعلم اخی بی انا لیل قرآنی بوح شعر و رچ بی شکد قرآن کریم دپارا ثلاثتا تاتی من الارکانی دری ارکان رازی توافق الناحو وخط المصحفي یو موافقت دا نحو سر دید قايدو دا نحو سر بموافقوی وخط المصحفي او دارنگی دا مصحف عثمانی سر بمطابقوی وصحة الاسنادی سند بے پیغمبر تا سیرا سیدھ لئی فاہا فی وصحة الاسنادی فیما تعریفی پازر جدی پیجنے تواتوری با پیغمبر تا سیدھ لئی کداسی نه نو بیا بقرۃ شازئی غریبانه تلاوت به ممنوعی ننور ب بیا وای کثر ټیم ملاوشه شپیلہ دوا وایو ښه الله چو مانګل پر ختم کو چې بیا بل څه شروع سمانو ډېره غزات